24. fejezet. December 8, szerda 8.11. Jack kinyitotta a lépcsőház ajtaját Lou előtt. Csak annyi ideig maradtak az iktatóban, hogy a nyomozó is tölthessen magának egy bögre kávét, de Vinny már is előre ment, hogy felkészüljön a halott szemlére. Míg Lou megkapta a szükséges koffein löketet, Jack hálát mondott neki a tanácsért, hogy ne küzdjön tovább az otthoni változások ellen. Ennek köszönhetően már aznap reggel jobb hangulatban indult munkába. Lú bólintott, és megjegyezte, hogy annak idején bár csak ő is megfogadta volna a saját tanácsát. Akkor talán nem lenne több, mint egy évtizede elvált férfi. Bármi fejlemény a Szétn ügyben? kérdezte Jack, miközben követte őt a lépcsőn. Igenis, meg nem is, szólt vissza Lua válla felett. A labor szakértői végeztek az elemzéssel, és megerősítették az előzetes grafológiai eredményt, vagyis a kézírás tényleg az elhunytól származik. Te gondolkodtál az ügyön? Nem változott meg a véleményed a búcsúlevél hatására? Természetesen sokat gondolkodtam rajta, felelte Jack, de akkor is kitartok az idegenkezűség mellett. Viszont van egy új elméletem. Meghallgatod? Kivele? vele? Bólintott Lou. Azt mondtad? Szétn apja már a lakásban volt, amikor a járőr kiérkezett, ami azért felvett néhány kérdést. Mi van, ha ő különbözött össze a fiával? Mi van, ha mind a hárman összekülönböztek? Olvastad a gyilkosság az Orient Expressent Agatha christie -től? Meg? – Kell hagyni, csavaros eszed van – feleltelú, ahogy kinyitotta előtte az alaksori ajtót, de azért nem vagy Ercül mert elfeledkezel egy fontos részletről. Megállapítottuk, hogy Paul előbb az apját hívta, csak azután a 9-11-et, és hogy az apa New Jersey-ben tartózkodott. Továbbra sem tudjuk, Paul miért az apját hívta először, ami valóban gyanús körülmény, de éppen emiatt az apa nem játszhatott szerepet a lövöldözésben. Ezúttal Jack nyitotta ki az öltöző ajtaját ló előtt. Hogy állunk a szú passzéró ügyjel? kérdezte a nyomozó, ahogy áthaladt. Azt a tanácsomat is megfogadtad? Fura, hogy kérded, Jack kerített egy műtős ruhát mindkettőjüknek. Arra hajlok, hogy szú halálát... Szintén túladagolás okozta. Talán ma kiderül. Azért ez minimum meglepő, jegyezte meg Lou. Nem igazán tűnt olyannak, aki drogokkal él. Ebben egyetértünk, de van itt még valami. Tegnap épp az ő ügyéről beszélgettem ezzel a scheringardner akit most fogunk boncolni. Lou már beakasztotta a kabátját és a nyakkendőjét az öltöző szekrénybe, amit évekkel korábban Jack a rendelkezésére bocsátott, és dermettem megállt a keze, ahogy az ingét gombolta ki. Most szivatsz? vetett rá egy döbbent pillantást. Bár úgy lenne, sóhajtott fel Jack. Tegnap, késő délután beszéltünk, és úgy volt, hogy ma megint találkozunk. Amikor megláttam a nevét az aktán, legalább annyira ledöbbentem, mint tegnap szú halálán. Ez tényleg rohadtul furcsa, ismerte Ellu. Különösen azért, mert az ösztönöm azt súgja, hogy Gardener nem drogtúladagolás áldozata lett, bárki próbálja ezt elhitetni velünk. Az a felfordulás a lakásban egészen másról árulkodik. Már amennyiben nem kattant be teljesen a akár akárhogy is, nagy bizonyossággal kimerném jelenteni, hogy ez a nő nem volt narkós. A jelentésekben talán nem szerepel, de a járvány idején hősies helytállást tanúsított, és extra műszakokat vállalt, miközben gőzerővel készült a szakápolói diploma megszerzésére. Szerinted így néz ki egy drogfüggő? függő? Jack bebújt a műtős ruhába. Ha tévedett, Szú kapcsán, és mindkét esetben gyilkosság történt, akkor a két eset nagy eséllyel összefügg, vélhetően ugyanazon okból és ugyanaz a személy hajtotta végre, minden valószínűség szerint az MMK-ban ténykedő kórházi sorozatgyilkos. Mindez teljesen logikusnak tűnt, csak a nagy ha ne lenne ott az elején. Louis magára rángatta a jack kapott műtős ruhát. Hol akartál ma beszélni Scheringardnerrel? érdeklődött. Nem döntöttük el, felelte Jack. Úgy volt, hogy majd felhív. Ma nem kellett bemennie dolgozni, akár itt is beszélhettünk volna. Lú megkötötte a nadrágot, és az agya láthatóan magasabb fordulatra kapcsolt. Jacké úgy, míg magában azon viaskodott, mennyit mondjon el a nyomozónak tegnap hol beszéltetek? Kérdezett rá váratlanul lú. Ne is mondd meg, hadd találgassak, figyelmeztetésem ellenére elmentél az MMK-ba. Bezárta az öltözőszekrényt, és elpörgette a kódtárcsát. Csak beugrottam úton hazafelé, hogy elhozzak néhány iratot, védekezett Jack. Akkor beszéltünk, és mesélt néhány érdekes dolgot arról, hogy az MMK az intrika és ellenségeskedés melegágya. Nem kimondottan életbiztosítás, ha ilyeneket tud az ember, jegyezte meg Lou. És ez az intrika és ellenségeskedés Sue Passero-t is körülvette? Még szép. Shereen, Sue és a betegápolók egyik főnöke amolyan egységfrontba tömörült a mortalitási és morbiditási bizottságban, szemben három kórházi fejessel. Ember, micsoda név egy kórházi bizottságnak! Lou hitetlenkedve ismételte el. Ha az orvosokon múlik, mindig olyan nevet választanak, amivel a frázt hozzák minden potenciális betegre. Mindegy is. Inkább arra felej, hogy mi a francnak mentél oda, amikor megkértelek rá, hogy a saját érdekedben ne tedd. Ezt a tanácsot Miért nem fogadtad meg? Tényleg muszáj nyomozósdit játszanod? Lu hangosan felsóhajtott és megcsóválta a fejét. Lehetetlen vagy. Nem sok időt töltöttem ott, de különben is csak a hogyan érdekelt, próbálta mentegetni magát Jack. Az a baj, hogyha tévedek, és még mégsem túladagolásban halt meg, akkor visszakerülök a startmezőre, és továbbra se tudok magyarázatot adni, Sem a halál okára, sem a módjára. Talán igazad van, de ezt a rejtélyt nem oldhatod meg másként, Csak ha itt maradsz, és beveted a szakmai trükjeidet, Amit kizárólag a magadfajta vén rókák ismernek. Azzal biztosan nem segítesz, ha a városban szaglászol, beleütöd a dolgod a kórházi ügyekbe boldog-boldogtalant kikérdezel, és ugyanúgy veszélybe sodrod magad, ahogy korábban. Oké, okay, megadom magam, emelte fel a kezét Jack. Itt maradok. Nem akart belemenni egy olyan vitába, amiből úgyis csak vesztesen kerülhetett ki. Azt sem akarta, hogy barátja tudomást szerezzen a kórházi sorozatgyilkosról. Vállalt némi kockázatot azzal, hogy elment az MMK-ba, ezt készséggel elismerte, de másként hogyan érthette meg a történteket, és deríthette ki, mennyire volt megalapozott szú gyanúja. Ha pedig a sorozatgyilkos valóban létezik, csak elriasztja, ha Lú személyében idő előtt odaküldi a felmentő sereget. Biztosan tudta, hogy kell egy kis idő, talán egy egész nap, Mielőtt kiderül számára, hogy sú, mire alapozta a meggyőződését. A Sörintől remélt statisztikai adatokról immár le kell mondania, de akad a kórházban még valaki, akihez fordulhat. Ronni. Szú nyilván őt is ugyanúgy a bizalmába avatta, mint Sörint, ráadásul Ronni sokkal több benfentes részletet elárulhat, a triumvirátus tagjairól, hiszen közvetlen munkakapcsolatban áll velük. Az biztos, hogy szívesen meghallgatja, bármi mondani valója van is róluk. Lori is tudja, hogy ott jártál? kérdezte Lu, miközben átvette Jack-től személyes védőfelszerelését. Nem. És jó lenne, ha ez így is maradna. Csak még egy napot kérek, oké? Okay? Aztán, ha kötelességednek érzed, hogy leleplez, csak rajta. Miért érzem úgy, mint aki két kő között őrlődik? Mindig ez van. Ha elmondom, te buksz ki. Ha nem mondom el, és valami bajod esik, ő bukik ki. Bárhonnét nézem, én csak veszíthetek. Egyetlen nap. Jack felemelt mutató adott nyomatékot a kérésnek. Vigyázni fogok magamra, és megpróbálom messze elkerülni az MMK-t. Úgy kell nekem. Minek barátkozom ilyenekkel? Lou megadóan felemelte a kezét. Rendben, kapsz egy napot, de csak akkor, ha csal az ösztönöm, és Sörén Garner esete mégsem egyértelmű emberölés. Jól hangzik, bólintott Jack. Bármi belefogadta volna, hogy igaza lesz.